Jonden larun batean erabaki dute sukalehiko hirigune elkergoak ukanen e, duela urte astapenetik goiti, edateko ura eta urzikinen eskumena alein iriakt, hiriguneko lehendakari ordea uren sanotzearen arduraduna gurekin, egun ontzuri. Egun askogira bon, Asko gadera pragmatiko batekin, elduden urtahilean zer kamiatuko du erabiltzaile Uh, orte berria da, <laughs> eta orte berria hurain uh, zikinak eta garbiak, pentsatzen dut, uh, importanta dela, herri elkarkurak, uh, bere gain hartu du uh, eskumen uh, haum di hori, guai uh, hartio zonbait herriendako uh, tratatzen ginen, uh, ortea estapenetik, eta helben uh, ortean ordean uh, eskolerri guziendako hur uh, garbiak eta zikinak tratatuko ditugu. Prizioaren aldetik erabiltza ilentzat, aldaketak senditzko dira? Même en douanes, c'est à l'âge d'aïk Isanen, l'hémissé qu'on gère ça, c'est compétentiaire en artiaire, j'écoute au Uh, edo berriz uh, herrietat uh, igortzia eta hori uh, teknikoki eta politikoki ezgin duen hori uh, egin nahi eta azkenian anitz debate eh, izan ez eta erran berda egun ta hamalao struktura baziela, eh, huraz okupatzen zirenak eta denen hartian mintzatu gira eta azkenean uh, kasik boz batez errandu eh, importanta zela eskoal erreindako politika bat xutik ezartzia Ordean dean garbiak, zikinak errekako Uh, uh, urak, uh, euritako urak, uh, itxasuko gurak horiek guziak uh, batian, elgarri lotiak baiz dira, eta eskualerri e guzia indako, uh, politika bat sutik ezartzia. Oh, hortan adostu gira, eta hori da, egin dugun erabakiak. Gero, uh, ondoko debatiak izanen dira, bai presua, bai nola uh, martxatuko gien, uh, ze uh, kudeak uh, eta muta, ze problemetika izanen den, barnek taldean, hara hori eguziak heluen urteko. Haipatu duzu, eunta amalau egitura zirela, uh, gaur egun ala dira, badira sindikatuak... Zer bilakatko dira egitura guzi horiek? Egoiten dira, batzu desagertzen? E, Kasik denak desagertzen dira. Uh, Hirri e, e, elkargotan zirenak, ordean, pentsatzen dut, batio bazela uh, biarneseko herri ba, batzuekin, uh, ordean, horrek or, segitzen alko du, edo, edo herri elkarguan bernat uh, sartoko, mena, beste struktura guziak, herrietakoak edo sindikatekoak, uh, herri elkarguan sartzen uh, dira, desagitzen dira. Ila, strutura horiek, sta strutura bat besikizanen, erri elkargo koa. Langilegoa eta dela nola akuda da? Langide guziak, ordean herrialkargoat uh, pasatzen dira, bada anitz langide, uste dut la, latanoita zazpi uh, langide hartzen ditugula, eta beste langideatzu badira ere, herrien, herrien langideak, nun herrien dako hartzen zien, eta denbora berian pixkat sindikaten dako, eta horiek, horien dakore konvenzioneak siniatuko ditugu, eh? herriak atxikeko ditu, eta konvenzioneak uh, siniatuko herrialkargoan uh, egiten duten uh, la, lana dako, ordean, uh, anitz langile eta real cargo dekin aiko dienak. Hmm. E, sindikatu batzuk e, kudeatzen zuten e, publikoki eh ura beste batzuk enpresa pribatu batzuen bidez hor e, nola segituko du teoriak? Eben, eh huai hartio zen bezala. Hordean uh, publikoki, en regi, hein? erten uh, den bezala. horiek uh, uh, regi batean, segituko se dute, ba dira, ziren ba, regi handi batzu, ta kipiatzu. Horek uh, bateratuko dira, eta geokero kontraktuak segitzen dituzte, hein? epeak bat dituzte, epeeraino, mm. uh, kontraktu gurek segituko dira. Hordean, bi uh, kudeatzeko molleak izanen dira, erri elkaguan, bai kontraktiekin, bai uh, uh, regian eta gero kontrataak bukatuko direlaik, heldu diren hamar uh, urte urtan kontratu bukatuko dira, hor hor haute txiek, ikusiko dute berriz uh, segitzen duten kontratuatekin, edo uh, regian charzen uh, direnez, ondoko urtetako... Zeren arabera eginen da? Eginenda? Eben, eh uh, seren uh, seintrer dien, erri eh, eh, eh, eh, eh, eh, aldeak. Eskoal lebakotxak eh, ikusiko du ea eh, eh, eh, kudenatu nahi duenez eh, bere baitaik, edo eh, kompetentzia uh, beresibat txekatzen barimadu profesional batekin, profesional horekin egiteko. Hor ez bon, ez da auturik, haxtapenetik, hoietik uh, ertenal nola den, haxteko... Erabaki horren uh, hartziarekin erranduguna da uh, zinez xerbitxu hori, uh, hurt xerbitxu uh, publiko bat zela eh? eta politiko publiko bat zutik ez ari behar zela. Erri elkargoak behar du bai strategia, bai ekipamendiak eta materialak kudeatu eta eta, eta langileak. Egan eh? Morita... edo kontratuak bukatuta, elburadera dena publikoa da pasatzia kudeantza? Kontratuekin publikoa da ere. Regia eta kontratuak biak publikoak dira, publiko tachunat, ala, delegazionat. Bena uh, erre kaguak ditu uh, uh, bedegain harzen uh, politika, strategia, autuak ze uh, uh, investizamendu inberduen ekipamendu. Mugak prezioetan ere? Bernadine? Eta auguraren prezioa dudari gabe. Mugak ezagriz? Ha txeek dute de bate teori uh, ukanen helddo urtian ukanen dugu, de bate handi bat izanen uh, daz,eta itz lienttzia bada. Uh, Barnek aldean eman dezan, nosan bait uh, le lekietan ez du kaxik uh, dauje balio. Hor uh, uh, ez baitzuten budjetik, horak uh, hiturik baitzuten, edo uh, kontrarioz, iberon bezala, uh, bizikikario. Uh, Tuyoen ez anitz uh, uh, anitz uh, tu fe, tuyo hondiak ber baitira, ere mu baitira, eta hor hor uh, kariago da. Hor dien horien dako, izanen da, uh, bateratzia. Bat bat hor dien zinez, debateron dibat izanen du horren uh, engurian uh, alduan urtean. Jone Larumatian Euskal Herriko iriguneko elkargoko aute txiek boskatu dute edateko ura eta urzikinen eskumena hartuko zuela elkargoak elduden urte astapenetik goiti Alain Iriart, Euskal Hirigune elkargoko presidenta ordea, aste hartuntako gomita goizberin Hora, hori dugu, eh, aipatu daukuzula, hostian, eh, ale nire hart, eunta amalau egituretatik, bastuko girela, kudeak bateratu baterat, eh, irigune elkargoan, eh, ala ere, izanen dira tokika zerbitzu, zerbitzu batzu, ez da, ba, dena bayonatik erabakiko, hapxikat karikatur izatzeko, eh, izanen da, guneka ere, kudeaketa posibilitatea nola izanen da hori? Bai, Du gabe uh, batzuen beldu hori zen, eh? Baionatik edo Donien loizunitik denak eginaki izanen direra ezta ez da posible uh, uretako laak egung gusiz uh, egiten dira uh, hala gauzak garbitu behar dira tresnak uh, antolatu orden hurbileko hurbiltasuna behar, behar da eta hautetsi guziek hori er uh, erantzten eta teknik, teknik kuan arzendirenak eh, ere. Hordean, uh, definitu dugu zazpi, uh, zazpi egitura, definitu ditugu. Ez gintuen uh, hau txinai ere, uh, waiartiu arzentien uh, uh, sindikaten uh, ere mu horiek eh, uh, hau txek, hau txek uh, zituzten, Ordean, horiek beidatu ditugu, eta denbora berian, uh, lehengo erreal karguak ere uh, beidatu ditugu, hordean batzu uh, bateratu ditugu, eta zazpi, uh, uh, zazpi uh, ala, eskualde, definitu ditugu, eta eskualde hor Hortan izanen dira baitek nintzenuak Xerbitsu mm. uh, dekonsatratuak datzen uh, di, direnak baita ere autetsiak importanta da ere uh, hauttetsiek beren lana segi dezaten hein, eskualde uh, gusietan hein, horiek uh, baitira hala jenden eta herrien hurbil uh, bizi, uh, bi, bizi direnak eta hortan segitu nahi dute hautuak beriz zehen be izamen du nolako rezoa uh, rezoa berriak eginen dituzten horiek horiek dituzte proposamen horiek, horiek eginen ordenala zazpi uh, uh, eskoalde eh, uste dut horukorkiere, uh, barde... du, uh, gauza horrendako horukorkiere zazpi eskoalde entzatuko zizte egitera? Ah, ez est, dakit hori ezta lotua ezteko hula indako entzatzen dugu uh, uh, untsasire da zazpi eh, horiek mentoaz batzu uh, ondoko urtetan batzu mentoaz beriz bilduko dira, eman dezauna amikuse eta, eta bidaxune eta azpahne, hor debatetibibat uh, izan da, bon, undoko hilabetetan, mentoz trenkatuko da, eta horiek uh, bitan ezari ditugu, eta uh, bateratuko dira, haute txiek, uh, auto horie egiten uh, uh, barimaute, Bana, guk uh, errespetatu nahi ginuen, gure uh, eskumenain uh, organi lehengo organizazionia. Erranduzu, erabakiak hartzenalko direla zazpigune horietan? Adibidez, obrak egiteko, eta... Egun guzietako lanak, hor hor, hor trenkatuko dira, uh, Eskualde leguzietan izanen da kontxelu tipi bat, komisione uh, tipi bat, eta batek du komisione hori uh, kudeatuko, ez da uh, poluen uh, prezidenta izanen, haute eh? txibat, uh, uh, kontxelu ateko mm -hmm. kontxelari ere eh? kudeatzen alko du, hortan uh, engaiatu bari mazen guai uh, hartio, beberena nash egituko du uh, hortan. Na, begiz zure kompetentziara egiteko, uh, hain iriakta urren uh, urzikinen uh, ahdura bat duzu. Elkargo hoktan, urzikinak justuki uh, bainatzeko urak aipatzen dira, uh, udauntan begiz ere ondakza batzu etxeak izan dira, uraren kalitatea ezpaitzen hor, oh, edo ezpaitzen egokia bainatzeko. Zergen nahi, dozeka zpiegiturak uh, ez direla egokiak kostaldean? Bo, handiz gauza, lemiziko gauza, da uh, lehenik uh, hor hor zen urbanizazioari uh, lotu adera. Eh, eta hor uh, biziki kaso dela, uh, urbanizatzen direraik uh, likiak, kostaldean uh, be bereziki, uh, hor parcela guzietan kaso dela, hura atxiki berda a parcelaan, edo dako, edo, edo, edo zoin bat duen dako, eta hori uh, lemiziko gauza. Gero hur zikinak eta euritako hurak eh, biak nahazten baitira, eh, anitz uh, euri egiten derarik nahazten dira, dira uh, garbitzeat diren stazionetat uh, joiten diren gurak uh, uh, horren txobera hur bada eta hur horiek joiten uh, dira bai errekat eta gero azkenian uh, itxasua bat. Eta gio denbora berean, normak ere azkartu dira, bon, beh, hori uh, normala da, eh? kasun berda, uh, kasun berbaita hori oh, oh, de. Horten hor, oartzen gira, denak lotuak uh, dire da, horitako eh, urak, urgarbiak, uh, urzikinak, uh, uh, mainatzeko urak, urbanizaziona, eta hor dugun... Uh, Uh, ahala, eh, eskumen hori, jortako eh, da importanta, denak batean tratatuko uh, di, di, ditugula. Eta kasum behar da dena itxasoko gurari, maindatzeko gurari, baita ere, behar nekaldian diren e erreker, gur eh, uh, guziari kasum behar baita. Nenik, somat uh, arzendugun, edateko, eh, hori ide, hala, sein alebat igorzen uh, dugun natur naturari, somat hur harzen dugun eta somat hur berriz uh, ere dugun eta ze kondizionetan ere, ere dugun uh, berriz uh, naturat. Hordean, uh, nik pentsatzen dut hor, egun, zinez uh, eremu mu eder batean, eskoleriko uh, ere hortan, hor, almena, uh, eskumena bad badu la, politika bat, politika eder bat, handi bat, eh, inguramena, kontutan arzendiena, xotik ezartzeko. Unxa, eh, pizkabat, bazte jutziko dugu ura, eta, bo, jaitaz, raziko dugu iriburuko hauzapetaz zirela, Urte bat betetzen du hametzondoko eremu mu komertzialak um, Entzuten dena hainitz, ez dugu zenbakirik baina impresiona bedaren hala da aski gutsa dela mementoan, merkataritza zentroen gerla galtzen ari da nola nola ikusten duzu egoera gaur egungoa? Ba, nik ez dut parte harzen gerla komertziala horreta, mena bada horretaik eh, dudai gabe, landesetako herriekin, angeluko zentrorekin hor ere handitu baitida, uh, barneko, uh, hiri barneko komerzioekin ere, nik uh, hiri buru beza bezala nik kaxuiten dut lehenik uh, hiri burun zepa chatzen den, hein? badut karofur bat eta komerzioak hiri hain barnean eta nik horiek biziki uh, uh, atxikianiz eta sinez horiek kaxuiten dut penchatzen dut zentro handioetan bat zutan uh, fite uh, abietzen dira eta beste zutan uh, eme kiago, nik kompreintu duta ana ditutan uh, kontaktuekin eh uh, ikia bisikuntza dela ha uh, jendeek pentsatzen duten estela uh, estela mena bon idurisa uh, marxatzen da. Uh, yeah. ondoko merkatal guneak du peskata jorfitzane eh? ola ola baitenda bai ezko zena uh, ikia arekin atzen aski e idurisa uh, zen eta gausena strukturatzeko hori hori hori bersel ere bueno, egiteko eh, autobideen ondoana bon ni comprehension dutana da lenik le cocia que c'est la machine cocia que c'est la lenik sta denak, denak chalouak uste dut dute un eco latanoia eh, uh, betia beti beti beti dela uh, carrefour uh, izan bate maiteko, ez dakite man behar dutan ez, mena, bon, ouais, zh, yakit, bo, man edut gu Eta, bon, hastapenien eme ki abiatu da, mena, iduriz askarzen aida. Lekia biziki ondea da, ede, ordean, bardean uh, gielarik, pensatzen dugu, ez dela jende onderik, bainan, joan uh, den uh, igandean, diela amost uh, egun, uh, berrogoi mila jende pasatu dira. Hala, chifre uh, egea scotchifra coordida et a et a anis jende pentsatzen dut uh, uh, martxatuko direla uh, beste gauzaati ostian errandutan bezala kasuin behar dugu ekilibroa harrapatu uh, behar dugu gure uh, mazin tipiekin herrien barnean uh, uh, sustengatzen ditugun uh, mazin uh, horiek uh, eta, eta zentru uh, hori, hori da guk uh, errialkaruan edo tetsi bezala uh, egin behar Ka, kasuin eta ekilibroa bogo hori zinez eh, zain eh, du. Halenriate eta eh, hokin eh, bukatuko dugu beste gai bat elkarguari lotua eh, a ah, hirurogeita hirua beraz autopista hori eh, bilatutik bogeldelerat buruzabian den eh, hori, Irialdeko inguru bidea izaiteko probosanena bada, bedrean prezio politika interesgarriko gobat egitea tokiko jenden eguneroko um, bideetan sartadin hori. Jean Genetxe gara ibensiko ere bildu da. Zu, kostaldeko ausapez bezala, um, zei duritzen zauzu, idei hona da? Uh, bere, berezko da. Uh, ez da boiko debatea ba, du uh, ogoi urtenik uh, entzutan dutala debate de, de hori bai uh, donianetik otoriek ez dira pasatu behar ez padira gelditzen gelditzen badira bai donianetik pasatu behar, di, beha, behar dira, meina ez padira gelditzen on, ondotik hein, pasatu behar dira eta xartzea ateratze bat egin behar uh, dira, gero ikusiz uh, azken uh, hamar urte otan somat jende uh, jinden nolako katu uh, uh, uh, uh, uh, uh, pa den kostalle hortan ez du darik egiten hirien hirien ondotik pasatzen den bide bat izan behar uh, dera eta kito, kitorik lanerat uh, joiteko donen erozionara joiteko doen daiatik uh, bayonat uh, bayonat jiteko. Bon, harremana hor iduriz hartia uh, izan da uh, aez efekoek hoa jartio uh, et etziren uh, xolachalioetan chartunai, uh, nahi chartunai Hortu dira, eh, nik pentsatzen dut dosier hori eh, akulatu eta haintzina hazi berdela. Halein iri hart, eskertuko zaitugu, eh? e, iriburuko hauza peza izaitia izgain, gomitatu zaitugu, Euskal, Herriko irigune elkargoko lehen nakari orde bezala, mire esker gure galerar hierde txirik? Mire esker zure.